Дивиться пильно, очі, як два буравчики, а з них розтоплене масло витікає? Пойдеш со мною, враг вашій стабіть. Я заміжня, каже Соломійка, в якої терпнуть кінчики пальців на руках. Ну і що? Мужні бось бандьора? Що ви те, пане? Панов нет, так то твой муж? Хазяїн християнин. Хазяїн? Кулак? Ізбав вас не дурственная. Прости, ми, люди, па, товаришу партизан, боися? Він хапає Соломію за руку, притягує до себе. Не бойся, я сладкий. Ми Сибирские парні горячие. Притягає до себе подих курвай самогону. І той виліт павла з хати з сокирою в руках, Її отчайдушний крик. Насмішкуватий позірк очей буравчиків. О, хозяин явился, хоче, наверное, Тебя вдовушкою зделать. Соломія вчепилася в автомата, Якого прийшли взявся знімати з плеча, Відчувала, що ось-ось станеться страшне. «Найстрашніше! Де й знайшлися ті слова? У мене брат в красній армії!» Сибиряк явно збентежився, глянув ніби по-іншому. «Вот как? І де ж воюєт?» «Не знаю. Перед війною на китайській границі служив. Пограничник? Чеки, що Чим докажеш?» Брат письмо присилав. Ще перед війною. Вони в моїх батьків принести можу. ладно. Він так і не зняв автомата. Павло ж, на щастя, збагнув, що сокирою нічим не зарадиш, і пожбурю її аж у дровняк. Да, горячий у тіла, мужик, смотри, как ревнують, нашої вроді породи. І вже якось тепліше до Павла. Пойдеш в красне партизани? Та я би той. І слово на півруське знаходиться задовольством до Так у сухожилля порване. Ходити довго і шмитку не можу. Вреш, не бося, а? Павло збрехав. Насправді ушкоджене сухожилля, від чого довго не мог на ногах стоять, было б Тимофея. Точно, да виска ж не взяли. Ну, лады, черт с вами. Шлепнуть всегда успеется, если таким горячим будешь. Да и молотка больно у тебя пригожа. Жаль, лицо слезами портит. Смотри, стянут, а то и сама убежит. Він хрипловато смеется, а тоді, каже, кажа, с прищуром Очи очень мы убегать куда-ис зникають. Самогонк, надеюсь, есть и сало. Да и со не сменить не мешало бы, а то совсем разлезлись каши просят. Язара Павлу метнувся до сусідів, Гапонців, цілу литру позичив, і сала шмат чималий відвалили, самим менше засталося та яєць десяток. Ну і чобати, що Павло до весілля справив, мусили віддати. Щитай, ще дешево відбулися. інших і свиней забирали, і коней, і кожухи, і підводи. А хто не давав? Што? Освободителям жалка бандеровські сволочі. Прокопа Гитунця і Мефодія Братуньового Таки відправили на той світ дівчат кількох силою з хат забрали. Все ж один чоловік, Данило Вертун, явився до їхнього командира і пожалівся, що дочку збезчестили. — А ми ж вас так ждали, сказав. Ждалі, говориш? І командир той поскликував своїх та зволів показати котрий. Коли приведена долином дочка Василина ткнула пальцем, командир наказав вийти зі строю. Насилував Суровцев, дав рьот на товарич командир, По согласию все було. було Да разве не видите? І это ж форменне... Ліпше цього не казав би, бо Василина була молоденька і вкрай сором'язлива. Почувши такі слова, залилася рясними сльозами, забилася в плачі. «Пойдеш под партизанський трибунал!» – виніс присуд командир. І таки, казали, розстріляли насильника. А як пішла далі та партизанка, став ходити по хатах, пили б гропаха, капезаушник колишній примітка, член КПЗУ Комуністичної партії Західної України, яка діяла на західноукраїнських землях до 1938 року. Записував, що в кого забрали, казав, що мусять повернути, як повернеться справедлива радянська влада, хай не сумнівається. Соломію Павло Зустрів на воротях, тико не в червоних, а в кирзових чоботях, чоботиськах замазаних. А я вже хотів за тобою йти, мовив, а то подумав, мой собі з гусями полетіла. Якщо хотів йти, чого ж не пішов, подумала Соломія. Опустили гуску на землю, та злякано озиралася, куди втрапила, певно міркувала. Стиха загілготала. «Молодець, жінко, – сказав Павло, – файне печення буде на Пасху. Що? – скинулася Соломія, розминаючи затеплі однелегкої ноші руки. Зготуємо, – кажу, – на Пасху. Не дам. Не будемо готувати ці гуски. Може, оклемається та ще полетить? Щось незнане досі. Защіпало... В грудях. Таке, що світ перед очима терп. Стала, затулила тілом гуску на Павла Той від жіночого погляду аж у бік ступив. Що з тобою? Гуски тобі не дам зарізати. Ну, не даси той не даси. «До наших пусти, може, і свійською стане, ой, жінко!» На щастя, до них свекруха підійшла, спитала. «Там, у полі, мабуть, зимно, земніше, ніж тута, бо ж ти, соломко, по сині легеть дрежиш, іди в хаті посить, іди до цього, а з гуською ніц не станеться, це летіти, це заставатися». Самі обирати. Добре, мамо. Уже в хаті Соломія заплакала, рясно і ревно, як маленька, зобижена дитина. Образливо було на себе, що з доброго дива за село помчалося на чоловіка, що за неї не вийшов, а ту гуску самі через цілий куток Довелося тарагунити на гуску, Що з неба не знати, чого впала, Не могло день, де її крило заболіти, А найбільше на Петра, Що, мов би, підстерігав її Соломію І тую гуску зіврочив нападіння. Нащо йшов саме там, Тривогу було пригасло, до серця вернув. Ой, не пригаслу подумки призналася Соломія, аж оглянулася. Бо хто дорікав Петру, що ніде не з'являється? Хто? Яка Соломія? Яка соломка, з якого села? Соломій потім самій смішно згадувати. Як скрапуджено мчалася мало не крізь всеньке село туди, де на землю з неба впала птаха. Вона справді біла й велика, лежала на холодній землі і намагалася звестися на ноги. Потім Соломія відійде і погладить, і візьме на руки, гуска. Щоб билася, була й голосно кричала, Стихла у неї на руках. А навстріч їй, що тулила тую птицю до грудей, ішов уже Павло? Ну, чого вона так хотіла, аби Павло пойшов за нею? Хай не за нею, а навстріч. Ніби от того щось могло змінитися, А може й не могло? Соломія аж скинулася, коли про те подумала. Їй потрібен був Павло, саме такий, що йде навстріч, на вулиці, на дорозі, сільський, а може й простягає до неї руки. Те їй було потрібне, особливо після зустрічі з Петром. Химерна думка, що їх обох звела гузка, хотра впала з неба, тепер розсмішила Соломію, та розсмішила силу воно, начебто сміялась не вона, а хтось збоку. Хто над нею сміявся. А весна між тим набирала обертів. Березневе похолодання з пізнім весняним снігом, котре прийшло після теплих січня й лютого, було не надто тривалим, розтало, вивітрилося, зникло, мов запізнілий гість що ступив до господи на хвилю дорогою кудись, та не розстала тривога. Загорянці, пороючись на городах і в полі, поглядали на схід,